Айзък Азимов мечтите са нещо лично. Джес Уейл вдигна поглед от книжата по писалището си. Неговата суховата старческа фигура – Орлов нос. Хлътнали сумрачни очи и буйна белоснежна коса бяха станали нещо като фирмена марка на световно известната компания – мечти. Той попита – момчето пристигна ли вече? Джо? Джо Дули беше невисок и набит. На влажните му усни вечно имаше залепена цигара. Сега той е извади от устата си и кимна. Родителите също. Изплашени са, но не се очудвам. Да не сте сбъркали, Джо? Аз съм заед, Уейл погледна часовника си. В два часа ще дойде чиновник от Министерството. Не може да съм сбъркал, мистер Уейл, разпалено заяви Джо и лицето му изрази такава убеденост, че даже тлъстите бузи потрепериха. Нали ви казах, че видях момчето когато играеше баскетбол в училищния двор. Да бяхте го зърнали само. Ако топката отиваше към него, съотборниците му бързаха да вземат, а момчето въпреки това се държеше като звезда. Разбирате ли? За това си го записах. А с него говорихте ли? А как иначе? Приближих се до него, когато обядваха. Нали ме знаете, мистер Уел, доли възбудено за размахва цигарата, но успя да хване с длам пъдащата пепел. Момче, казах му, и от него може да се направи мечтател. Казах му, момче, пристигам направо от Африка и... Добре, добре, вдигна ръка Уейл. Вашето мнение ми е достатъчно. Не мога да разбера как успявате, но ако знам, че вие сте избирали момчето, винаги съм готов да рискувам. Извикайте го, момчето влезе с родителите си. Дули им посочи столовете, а Уейл стана и размени с тях любезни ръкостискания. На момчето се усмихна така, че всяко от бръчките му започна да излъчва доброта. «Ти си Томи Слуцки, нали? Томи Ким мълчаливо!» За своите 10 години той изглеждаше дребничък. Тъмната му коса беше пригладена с наобедителна аккуратност, а лицето му беше неестествено чисто. «Нали си послушно момче?» Майката на Томи се разтопи в усмивка и нежно погали сина си по главата, обаче тревожното изражение не слеза от лицето на момчето. «Той е много послушно и добро момче», каза тя. Уел пропусна съмнителното изявление по край ушите си. «Кажи ми, Томи, ти някога слушал ли си мечти?» Попита Уел момчето, като му подаваше бомбон. След кратко колебание Томи взе бомбона и каза стънък фалцет. «Случвало се е!» Мистер Слуцки беше от тези широкоплящи черноработници, които за срам на Евгениката се оказваха понякога бащи на мечтатели. Той се покашля и поясни. Понякога сме взимали за момчето някоя и друга мечта. И съвременни и старинни Уейл кимна и се обърна отново към момчето. Тези мечти харесват ли ти, Томи. Много глупости има в тях. Ти си измисляш къде къде подобри? А презрителната усмивка, която се появи на детските усни, Смекчи неестествеността на зализаната коса и чисто измитите бузи. Уейл меко продължи. А не искаш ли да помечтаеш за мен? Не, смутено отговори Томи. Това не е трудно, даже е съвсем лесно. Джо, доли премести преградата и придвижи към тях бленографа. Момчето застана до апарата в недоумение. Уейл взе шлема и го показа на Томи. Знаеш ли какво е това? Не, отвърна Томи, като се отдръпна. Това е е мислителница. Наричаме я така, защото в нея хората мислят. Сложи се на главата и мисли за каквото искаш. И какво ще стане? Нищо. Даже е приятно. Не. Каза Томи. Подобрене, майка му бързо се наведе към него. Не боли, Томи. Прави каквото ти казват, не беше трудно да се разтълкува тона и кратко. Томи се напрегна целия и им се струваше, че всеки момент ще заплаче. Уел му сложи е мислителницата много бавно и внимателно. Около половин минута мълча, за да може момчето да се убеди, че нищо страшно не е станало и да свикне с лъскавото докосване на фибрилите към шевовете на черепа. През кожата те проникваха съвсем безболезнено и, главно с лекото жужене на промеливото вихрово поле. Накрая каза, сега ще помечтаеш ли за нас? За какво? Из-под шлема се виждаха само нос и устата на момчето. За каквото искаш. Да речем, часовете в училище са свършили и ти можеш да правиш каквото си поискаш. Момчето помисли малко, а после възбудено попита. Може ли да полетя на стратолет? Разбира се. Колкото искаш. Значи, ти летиш на стратолет. Ето, той стартира. Уел направи незабележим знак и дули включи шифратура. Сънсът продължи само 5 минути, след което Дули изведе момчето и майка му в приемната. Томи беше малко разсеян, иначе изпитанието не му подейства изобщо. Уейл се обърна към бащата. Мистър Слуцки, ако пробата се окаже успешна, готови сме да ви изплащаме по 500 долара всяка година, докато Томи завърши училище. В замяна искаме само това, той да посещава всяка неделя нашето специално училище. Трябва да подпиша някакъв документ, нали? Хрипливо попита Слуцки. Разбира се. Та това е сделка, мистър Слуцки. Не зная какво да ви отговоря. Чувал съм, че да се открие мечтател не е толкова лесно. Безусловно, безусловно. Но, мистър Слуцки, вашият син все още не е мечтател. А и не е ясно дали ще стане. За нас тези 500 долара годишно са вложени в лутарийни билети. А за вас те са чиста печалба. Когато Томи завърши училище, може да се окаже, че той не е станал мечтател, но вие нищо не губите. Напротив, ще получите около 4000 долара. Ако все пак той стане мечтател, ще получава добри пари и тогава ще спечелите истински. Той трябва да премине специално обучение, нали? Разбира се, и то много сложно. Но за това ще поговорим, когато момчето завърши училище. Тогава за две години ще го обучим окончателно. Доверете ми се, мистър Слуцки, и вие гарантирате това специално обучение. Уил, който вече подаваше договора на Слуцки заедно с химикалка, се усмихна, остави химикалката и каза. Не, не гарантираме. Това не е възможно, защото не знаем дали наистина вашият син има талант. Но 500 долара годишно си остават за вас. Слуцки помисли и поклати глава. Ще ви кажа честно, мистер Уейл, рече той. Когато вашият агент се договори с нас за тази среща, аз позваних сънища наяве. Те казаха, че при тях обучението се гарантира. Уейл въздъхна. Мистер Слуцки, не ми е присъщо да критикувам конкурентите. Ако те са казали, че гарантират обучението, те ще си изпълнят обещанието. Но никакво обучение не може да направи от синави мечтател, ако той няма истински талант. А да подложиш обикновено момче на специални тренировки, значи да го погубиш. Невъзможно да се направи мечтателна сила, честна дума. Момчето няма да остане нормален човек. Не рискувайте така съдбата на сина си. Корпорация мечти ще бъде съвсем откровена с вас. Ако той има заложби, ние ще го направим мечтател. Ако няма, ще ви го върнем такъв, какъвто дошъл и ще ви кажем. По-добре да придобие някаква обичайна професия. При това нищо не заплашва здравето на сина ви и в крайна сметка за него ще е най-добре. Послушайте ме, мистър Слуцки, аз имам синове, дъщери, внуци и дори за един милион не бих позволил на детето си да мечтае, ако не е подготвено за това. Дори за милион. Слуцки изтри устните си с длан и се протегна за химикалката. Тук какво пише? Това е просто разписка. Изплъщаме ви веднага 100 долара. Без никакви задължения и за двете страни. Ще разгледаме мечтите на момчето. Ако преценим, че има заложби, ще ви се обадим и ще приготвим договор за 500 долара годишно. Доверете ми се, мистер Слуцки, и не се безпокойте. Няма да съжалявате. Слуцки подписа. Когато остана сам... Уейл сложи на главата си дешифратора и внимателно попи мечтите на момчето. Беше типична детска фантазия. Аз се намираше в командната кабина, която представляваше сме почерпени от приключенски кинокниги, използвани от тези, които нямаха време, желание или пари да ги заместят с цилиндърчета с мечти. Когато Уейл свали дешифратора, видя пред себе си доли. Е, според вас как е той, мистер Уейл? Попита Дули с любопитство и неприкрита гордост на първооткривател. Може би от него ще излезе нещо добро, Джо. Може би. В него има обертонове, а за 10 годишно момченце, което не знае даже елементарни прийоми, това не е малко. Когато стратолета минаваше през облаците, възникна съвсем ясно усещане за възглавници. И миришеше на колоса чершафи, забавен детайл, нали? Струва си да се заемем, Джо. Отлично, но вие, Джо, трябва да ги откриваме още по-рано. Защо не? Ще дойде ден, когато всяко бебе ще го изпитват още в първия ден на неговия живот. Несъмнено, в мозъка им съществува нещо различно. Необходимо е само да се установи какво е то. Тогава ще можем да отсяваме мечтателите в най-ранен етап. Дявол да го вземе, мистер Уел, обидено каза Джо, значи ще остана без работа? Още е рано да се безпокоите за това, Джо, за се Уейл. През нашия век това няма да се случи. Във всеки случай, не и през моя. Още дълги години ще са ни необходими добри откривачи на таланти като вас. Продължавайте да търсите по училищните площадки и по улиците. Възлестите пръсти на Уейл легнаха дружески на рамото на доли и открите за нас още някой и друг Хилари Янова. И тогава ще оставим, сънища наява е далеч зад нас. А сега вървете. Искам да успея да хапна до 2 часа. Министерството, Джо, Министерството, и той намигна много значително. Посетителят, който дойде при Джесуел в 2 часа, се оказа голубрат млад човек с очила, румени бузи и проникновено лице, което свидетелстваше за това, че той придава на своята мисия огромно значение. Представи удостоверение, от което се виждаше, че е Джон Бърн. Пълномощник на Министерството на науките и изкуствата. Здравейте, мистър Бърн, рече Уейл. С какво мога да ви бъда полезен? Сами ли сме тук? Попита пълномощникът с неочаквано плътен баритон. Съвършено сами. В такъв случай с ваше разрешение бих искал вие да попиете ето това. И той протегна към Уейл протрито цилиндърче, като гносливо го държеше с два пръста. Уейл взе цилиндърчето. Огледа го от всички страни, претегли го на ръка и каза с усмивка, която разкри всичките му изкуствени зъби. Във всеки случай това не е продукция на компания «Мечти» мистер Бърн. Не съм си го помислял даже, отговори пълномощникът. Но въпреки всичко бих искал да го попиете. Впрочем, на ваше място бих поставил апарата на автоматично изключване след една минута, не повече. Не е ли възможно да се изтърпи повече? Уел приближи приемника към своя стол и постави цилиндърчето в дешифратура, но тутък се го извади, изтри двата края с носна кърпа и опита пак. Лош контакт, отбеляза той. Любителска работа. Уейл си сложи мекия шлем на дешифратура, поправи контактите на слепоочията и нагласи стрелката на автоматично изключване. После се облегна на креслото, скръсти ръце на гърдите си и пристъпи към попиване. Пръстите му се напрегнаха и се впиха в реверите на сакото. Автоматичният прекъсва, че едва бе изключил, когато Уейл свали дешифратора и каза с забележимо раздразнение. Грубовато. За щастие съм твърде стар и такива неща не ми действат. Бърн отвърна сухо. Това не е най-лошото, което ни е попаднало. А увлечението към тях расте. Уейл вдигна рамене. Порнографски мечти. Предполагам че появяването им трябваше да се очаква. Трябваше или не, те представляват смъртна опасност за нравствения дух на нацията, възрази Министерският пълномощник. Нравственият дух, отбеляза Уейл, е нещо необикновено жизнено. Айротиката под разни форми е съществувала винаги, но не и в подобна форма – сър. Непосредствената стимулация на съзнанието е много по-ефективна от мръсни вицове и непристойни рисунки чието въздействие отслабва няколко пъти в процеса на възприемане чрез органите на чувствата. Това беше неоспоримо. Затова Уейл само попита. И така, какво искате от мен? Не бихте ли могли да ни подскажете какъв е происхода на това цилиндърче? Мистер Бърн, аз не съм полицай. Не се обиждайте. Съвсем не искам да вършите нашата работа. Министерството е напълно способно да води собствени разследвания. Просто търся мнението ви като специалист. Казахте, че това не е продукция на вашата компания. Тогава чия е? Във всеки случай не на някоя от солидните фирми, произвеждащи мечти, за това гарантирам. Прекалено простъшки е направено. Може да е нарочно, за маскировка. И не е работа на професионален мечтател. Уверен ли сте, мистер Уейл? Не биха ли могли професионалните мечтатели да работят за някое тайно предприятие? За пари или за собствено удоволствие? Защо? Във всеки случай, това цилиндърче не е тяхна работа. Напълно отсъстват обертонове. Няма никаква обемност. Е, разбира се, за такова произведение не са нужни обертонове. Какво е това обертонове? Значи вие не се увличате по мечти? Меко се усмихна Уейл. Предпочита музиката. Отвърна Бърн. Старайки се да не изглежда като самодоволен сноп, това също не е лошо, снисходително отбеляза Уел. Но в този случай ще ми бъде по-трудно да ви обясня същността на объртоновете. Дори любителите на мечти не биха могли да ви обяснят напълно какво е това. И все пак те веднага чувстват, че мечтата не става за нищо, ако не и кратко достигат обертонове. Виждате ли, когато опитният мечтател изпада в транс, той не измисля сюжети като в старата телевизия или в кинокнигите. Неговата мечта се наслагва от редица отделни видения, а всяко от тях се поддава на няколко тълкувания. При просто попиване е трудно да се забележат, но при щателен анализ се виждат. Повярвайте, моите психолози с часове се занимават с това. И всички мисли, всички обертонове се сливат в единна маса на управляема емоция. А без тях мечтата би била плоска. Например, днес сутринта изпробвах 10 годишно момченце, което несъмнено има заложби. Облакът за него не е просто облак, но и възглавница. Надарен със сенсуалните свойства на двата предмета, облакът се превръща в нещо повече. Разбира се, мечтата на това момче е твърде примитивна. Но когато завърши училище, ще премине специален курс и тренировки. Ще бъде подложен на усещания от всякакъв род. Ще придобие опит. Ще изучава и анализира класически мечти от миналото. Ще се научи да контролира и направлява своите мечти, въпреки че аз винаги съм казвал, че когато мечтателят импровизира. Уейл внезапно млъкна и след малко продължи по спокойно. Извинете, малко се увлякох. Искав да ви обясня, че всеки професионален мечтател има свои тип обартонове, които не би могъл да скрие. За специалиста това е като подпис върху мечтата, а в порнографията, която ми донесохте, изобщо няма обертонове. Това е дело на обикновен човек. Може и да не е лишен способности, но да мисли може не повече от мен и вас. Много хора умеят да мислят, мистер Уейл, възрази Бърн. Дори и да не създават мечти. Точно така. Уейл за ръкомаха. Не се сърдете на стареца. Казах мисли в смисъл, мечтае. Всеки може по малко да мечтае, както и всеки може по малко да бяга. Но ще се умем ли ние с вас да пробягаме една миля за 4 минути? Ние умеем да говорим, но това не прави от нас съставители на тълковни речници. Нали? Ето ви пример, когато мисля за бивтек, съзнанието ми възниква просто думата. Ако вашето образно възприятие е по-развито, вие ще можете да си представите и препечена куричка. И лук, и запечен картоф. А истинският мечтател? Той вижда бивтека, помирисва го, усеща вкусно изобщо всичко, свързано с него, дори жаравата, дори как ножа разрязва месото и стотици други подробности, при това наведнъж. Нито вие, нито аз, можем да направим това. Значи така, каза Бърн. Нямаме си работа с продукция на професионален мечтател. Все пак и това е нещо, той скри цилиндърчето във вътрешния джоб на сакото си. Невълно стигам до мисълта, че би трябвало действително да се въведе строга цензура на мечтите. Бърн стана. Довиждане, мистер Уейл. Довиждане, мистер Бърн. Винаги се надявам на по-доброто. Франсис Белинджер просто влетя в кабинета на Джесуел. Рижите му коси стърчаха, а лицето лъщеше от пот и вълнение. Но като видя Уейл, Просто замря. Шефът седеше отпуснат на стола, подпрял глава с двете си ръце. Виждаше се само по сивелият тил. Белинджер тревожно продума. Какво ви е, шефе? Уел вдигна глава. О, вие ли сте, Франк? Какво е станало, шефе? Болен ли сте? На моята възраст всички са болни, но още се държа. Идва един пълномощник от Министерството. Какво му е притрябвало? Заплашваше с цензура. Донесе образец от това, което се предава от ръка на ръка. Ефтини мечти за пиански оргии. Подяволите. С чувство каза Белинджер. Бедата е там, че опасенията за нравственост са чудесен предлог за разгръщане на широка кампания. Ще бият и повиновни, и поневинни. А право да си кажем, Франк, и нашата позиция е уязвима. Как така? Нали нашата продукция е абсолютно целомадрена? Приключения и романтични страсти. Уейл прехапа долната си устна и смръщи чело. Между нас казано, няма какво да си кривим душата. Франк. Целомадрена. Всичко зависи от гледната точка. Това, което ще кажа, не за широката публика, но ние с вас знаем, че във всяка мечта има фройдистки асоциации. От това не можеш да избягаш. Разбира се, ако специално се търсят такива асоциации. Да кажем, психиатрите, средният човек също. Обикновеният потребител не знае за тази подплънка и е твърде възможно да не се умее да различи фалическият символ от символа на майчинството, дори да му го посочиш изрично. И все пак неговото подсъзнание усеща. Успехът на много от мечтите се обяснява именно с такива подсъзнателни асоциации. Добре, да допуснем. И какво възнамерява да предприеме правителството? Ще заздравява подсъзнанието. Лошото е, че не знам какво ще предприемат. Имаме само един кос, на който се осланям и възлагам всичките си надежди. Публиката обича мечтите и няма да иска да се лиши от тях. Но стига за това. Защо дойдохте? Вероятно имате работа с мен. Белинджер хвърли на масата пред Уел малък тръбовиден предмет и натъпка в панталона си измъкналата сериза. Уейл свали блестящата пластмасова упаковка и извади цилиндърчето. В единият край се свиваше в заплетена спирала си надпис по хималайската пътека. До него стоеше фирменният знак на Сънища на Яве. Продукция на конкурента. Уейл произнесе тези думи така, сякаш всяка започва с главна буква, а устните му се изкривиха в иронична усмивка. Тази мечта още не е пусната официално в продажба. Откъде се здобихте с нея? Франк, не е важно. Но бих искал да попиете. Не знам защо, но днес всеки иска от мен да попивам мечти, въздъхна Уейл. Франк, това да не е порнография. О, разбира се, в нея няма от вашите любими фройдиски символи, язвително каза Белинджер. Планински върхове, например. Надявам се да не са опасни за вас. Аз съм старец. За мен не са опасни от много години. Но нази мечта беше направена толкова скверно, направо мъчително. Добре, да видим сега какво сте донесли. Уейл отново придърпа апарата и си надя на дешифратора. Този път проседи облегнат в креслото повече от четвърт час, през което време Франсис Белинджер успя набързо да изпуши две цигари. Когато накрая Уейл свали шлема и запремигва, свиквайки с дневната светлина, Белинджер попита. Е, какво ще кажете, шефе? Уейлс бърчи чело. Не е за мен. Прекалено много повторения. При такава конкуренция компания, мечти може да живее спокойно още дълго време. Точно то грешите, шефе. Такава продукция ще обезпечи победата на. Сънища на яве. Трябва нещо да предприемем. Слушайте, Франк. Не, вие ме чуйте, шефе. В това е бъдещето. В това. Уейл погледна към цилиндърчето с добродушно недоверчива усмивка. Любителски направено, множество повторения, грубоват и обертонове. Снегът има отчетлив вкус на сладко от лимони. Кой чувства сега снега като сладко от лимони, Франк? В миналото да, но не и сега. Преди 20 години, когато Лайман Харисън създаде своите «Снежни симфонии» за продаване на юг, беше великолепна находка. Сладко. Ледени планински върхове, пързаляне с кънки по край канари, глазирани шоколад. Ефтинийка, Франк «В наши дни това не струва. Точно там е работата, шефе, е, че вие сте изостанали от времето», възрази Бейлинджер. Длъжен съм да поговоря с вас откровено. Когато основахте компанията, купихте основните патенти и започнахте производството на мечти, те бяха предмети на разкоша. Търсенето беше тясно и индивидуализирано. Можехте да си позволите пускането на специализирани мечти и да ги продавате на висока цена. Знам това, отвърна Уейл, и продължаваме да го правим. Но свен това правим и серийни мечти за широко потребление. Да, но това е малко. Нашите мечти, разбира се, са направени тънко. Могат да се попиват много пъти. Дори при десетото попиване намираш нещо ново и пак си удовлетворен. Но колко са истинските познавачи? И още нещо. Продукцията ни е напълно индивидуализирана. Всичко е в първо лице, е и това, че сънища наяве откриват бленотеатри. Вече са открили един в Нешвил с 300 кабинки. Клиентът влиза, сяда на креслото, слага дешифратора и си получава мечтата. Същата, както и другите, зрители. Чух за това, Франк. Нищо ново. Такива опити наведнъж са завършвали с успех. Така ще стане и сега. Да ви кажа ли защо? Защото мечтите, това е лично нещо за всеки индивид. Нима ще ви бъде приятно, ако вашият съсед знае за какво мечтаете. Освен това, в бленотеатрите сеансите трябва да започват по разписание, нали? Значи на човек ще му се налага да мечтае не тогава, когато иска, а когато разпореди директорът на театъра. И накрая, една мечта ще се хареса на един, а на друг не. Гарантирам ви, че от тези 300 посетители поне 150 ще си тръгнат недоволни и повече няма да се върнат там. Белинджер бавно нави ръкавите на ризата си и разхлаби вратовръзката. Шеф е, говорите на изуст, каза той. Има ли смисъл да се доказва, че ще претърпят на успех? Когато вече имат успех, днес разбрах, че сънища наяве опипват почвата в Сент-Луис, за да открият театър с хиляда кабинки. Ако всички наоколо мечтаят за едно и също, и вие ще свикнете лесно. Публиката без труд ще привикне да мечтае на указаното място в указания час, ако това е и по-ефтино, и по-удобно. По дяволите, шефе, това е форма на общуване. Влюбена двойка отива в Блянотеатъра и попива някаква пошла романтична мечта с стереотипни обертонове и стандартни положения, но въпреки всичко на излизане те ще са на седмото небе, защото са мечтали еднакво. Изпитвали се еднакви сантиментални чувства. Те те са настроени на една вълна. И, разбира се, отново ще посетят бленотеатъра и ще доведат своите приятели. Ами ако мечтата не им хареса, точно там е работата. Не може да не им хареса. Когато правите изтънчените мечти на Хилари с отражения на отразените отражения, с най-хитри образи на трето ниво в обертоновете, стънък преход на значенията и всички подобни прийоми, с които така се гордеем, всичко това е предназначено за любители на мечти. Изтънчени мечти за изтънчен вкус Сънища наяве пускат простичка продукция в трето лице, така че да става и за мъже, и за жени. Като тази която току-що попихте. Прости, с повторения, дори пошли. Предназначени за най-примитивно възприятие. Може би няма да имат фанатични поклонници, но няма да предизвикат ти отвращение. Уейл мълча дълго, а Белинджер не сваляше изпитателния си поглед от него. Накрая Уейл проговори. «Франк, аз започнах с качествена продукция и няма да променям». Възможно е да си прав. Възможно е и бъдещето ден да на бленотеатрите. Ако е така, ние също ще открием, но в него ще показваме само добри мечти. Ако сънища наяве, недооценяват широката публика. Няма да избързваме и да се паникьсваме. Винаги съм изхождал от теорията, че качествената продукция непременно намира прием. И колкото и да е удивително, момчето ми понякога доста добър. Шеф е! Започна Белинджер и веднага млъкна. Защото вътрешният телефон забръмча. Какво има? Рут. Попита Уейл. Мистер Хилари, сър, раздаде се глас на секретарката. Иска незабавно да се види с вас. Казва, че работата не търпи отлагане. Хилари. В глас на Уейл пролича плахо недомение. Изчакайте пет минути, Рут, после го изпратете тук. Уейл се обърна към Белинджер. Днешният ден, Франк. Не може да се нарече удачен. Мястото на мечтателя е в къщи, при неговата е мислителница. А тъй като Хилари е най-добрият ни мечтател, той повече от всички трябва да си е вкъщи. Според вас, какво се е случило? Белинджер, все още тързан от мрачни мисли за, сънища наяве промърмори. Извикайте го и ще разберете всичко. След малко. Кажете, как е последната му мечта? Все още не съм запознат с тази която излезе миналата седмица. Белинджер сякаше събуди и смръщи нос. Никак. И защо? Много е накъсана. Направо не свързана. Нямам нищо против връзките образи, които придават острота, но нали все пак трябва да има някаква връзка, макар и на най-дълбоко ниво. За нищо ли не става? Хилари не прави такива. Наложи се значителен монтаж. Доста изхвърлихме и поставихме стари парчета. От тези, които понякога сам ни спраща. Е, не се получи първокласна мечта, но е напълно търпима. Какво му казахте за това, Франк? Аз да не съм психиатър, шефе? е? Какво мога да му кажа? В този момент вратата се отвори и хубавичката секретарка на Уейл въведе в кабинета Хилари. Шърман Хилари беше 31 годишен. Ненаблюдателен човек можеше веднага да познае мечтателя в негово лице. Не носеше очила. Но погледът му беше разсеян като на много от късогледите хора, ходещи без очила, или като на човек, не свикнал да се вглежда в заобикалещия го свят. Беше среден на ръст, но много слаб. Черните му коси би трябвало отдавна да се подстрижат. Брадичката бе прекалено къса, а кожата извънредно бледа. Хилари изглеждаше много разстроен. Здравейте, мистер Уэл, неясно промърмори той и наловко кимна към Белинджер. Шърман, момчето ми. Приветливо заговори, Уел. Колко прекрасно изглеждате! Какво се е случило? Мечта ли не успявате да скалъпите? Какво ви вълнува? Сядайте, де, сядайте! Мечтателят седна, на края на стола, здраво стискайки колена, като че се канеше да скочи на крака при първата заповед. Той каза, мистер Уел, дойдох да ви кажа, че си отивам. Отивате си, не желая повече да мечтая. Мистер Уейл. Старческото лице на Уейл съвсем грохна, за първи път през този ден. Но защо, Шерман, устните на Хилари затрепериха? Той бързо заговори. Защото не живея, мистър Уейл. Всичко минава покрай мен. Отначало не беше така. Това беше нещо като развлечение. Мечтаях вечер или свободните дни, когато исках. Е, и по всяко друго време. Когато не исках, не мечтаях. Но сега, мистер Уэл, аз съм вече професионалист. Вие сте ми казвали, че съм един от най-добрите мечтатели и от мен се очакват нови отънъци, нови варианти на предишни находки, като пърхаща фантазия и двойна пародия. Действително няма по от вас, Шерман, каза Уэл. Вашата миниатюра, в която дирижирате оркестър, се продава успешно вече десета година. Това е добре, мистер Уел. Но нещата стигнаха до там, че не мога да изляза от дома си. Изобщо не виждам жена си. Дъщеря ми дори няма да ме познае. Миналата седмица отидохме на гости, Сара просто ме застави, а аз изобщо нищо не си спомням. Тя казва, че цяла вечер съм седял на дивана, гледал съм право пред себе си и нещо съм си мърморил. Казва, че всички са ме гледали накриво. Плака цяла нощ. Уморих се от това, мистер Уел. Искам да съм нормален човек и да живея в реалния свят. Обещах на Сара да се махна и напускам. С Богом, Мистер Уэл. Хилари стана и с наловко движение подаде ръка на Уэл. Старият човек меко е от Ако искате да си отидете, Шърман, вие, разбира се, ще го направите. Но направете услуга на стареца и слушайте ме. Няма да ме разколебаете, каза Хилари. Аз и не възнамерявам. Само искам да ви обясня някои неща. Аз съм стар. Занимавам се с тези работи от преди да се родите и естествено, обичам да разсъждавам върху тях. Така че, доставете ми това удоволствие, Шърман. Моля ви, Хилари седна. Дъвчайки долната си устна, той съсредоточено разглеждаше краката си. Уейл започна. Вие знаете ли какво е това мечтател, Шерман? Знаете ли какво е той за обикновения човек? Знаете ли какво е да си като мен, като Франк, като жена Висара, да живееш с ощетено съзнание, на което липсва въображение? У обикновените хора като мен понякога възниква потребност да избягаме от този наш живот. Но не можем да го направим. Нужна ни е помощ. В миналото за това са служили книгите, спектаклите, радиото, телевизията. Те ни даваха иллюзиите, но дори това не беше важно. Важното бе, че закратко се стимулираше нашето собствено въображение. Започвахме да мечтаем за приказни принцове и прекрасни принцеси. Ставахме красиви, остроумни, силни, талантливи, такива, каквито всъщност не бяхме. Но тогава предаването на тези мечти не беше съвършено. Налагаше се по един или друг начин да се обличат с думи. А и най-добрият мечтател в света понякога изобщо не е способен да изрази мечтите си с думи. И най-добрият писател е можел да облече в слово само жалка част от своите мисли и мечти. Разбирате ли? А сега, когато мечтите могат да се записват, вече всеки човек има възможност да мечтае. Вие, Шърман и другите мечтатели творите мечти непосредствено. Мечтата преминава от вашия мозък в нашия без да губи сили. Когато вие мечтаете, стотици милиони хора мечтаят с вас. Вие създавате наведнъж стотици милиони мечти. Това е чудесно, момчето ми. Благодарение на вас тези хора имат възможност да изпитат това, което не им е дадено да изпитат сами. Аз свърших своята работа, промърмори Хилари и стремително се надигна от стола. Свърших с това. Семия е една какво говорите. Ако имате намерение да ме давате подсъд за нарушение на договора, действайте. Семия е едно. Уейл също стана. Дали имам намерение да ви давам подсъд? Рут, каза той по телефона. Донесете ми, моля ви, нашият екземпляр от договора с мистър Хилари. Уейл чакаше мълчаливо. Хилари също. Белинджер също. Уейл едва едва се усмихваше и барабанеше по блегалката на стола. Секретарката донесе договора. Уейл го взе, показа първата страница на Хилари и каза. Шърман, Момчето ми, щом не искате да работите за мен, то вие не сте длъжен. И още преди ужасеният Белинджер да успее дори да повдигне ръка, за да го спре, Уел скъса договора на половина, после още на половина и изхвърли парчетата в шахтата за отпадъци. Това е всичко. Хилари хвана ръката на Уел. Благодаря ви, мистер Уэл, изрече той с треперещ глас. Вие винаги сте се отнасили с мен много добре, аз съм ви много, много благодарен. Тъжно ми е, че така се получи. Добре, добре, момчето ми. Всичко е наред. Просълзани продължаващ да ломоти благодарности, Шерман Хилари излезе от кабинета. В името на всичко свято, Шефе, защо го пуснахте? Отчаяно възкликна Белинджер. Нима нищо, не разбрахте. тук Хилари ще отида право в сънище наяве. Те са го подочили, това е ясно. Уел вдигна длан. Грешите! Дълбоко грешите! Познавам го, той не е способен да постъпи така. Освен това, Руд, е отлична секретарка и знае какво трябва да ми донесе, когато поискам договор на мечтател. Скъсах преправен договор. Истинският си лежи сейфа, повярвайте ми! Да, чудесен ден имах днес. От сутринта все убеждавам някого, незговорчив баща, да ми разреши да развия нов талант, пълномощник от Министерството да не въвеждат цензура, вас, да не ни вкарвате в гибелно предприятие и накрая, най-добрия ни мечтател, да не си отива. Бащата може и да съм убедил. Пълномощника и вас, не съм сигурен, може би да, може би не. Но, във всеки случай, Шерман Хилари ми е ясен. Той ще се върне. Откъде знаете? Уейл се усмихна на Белинджер и бузите му се покриха с цяла мрежа от весели бръчици. Франк! Момчето ми. Не мислете, че що му меете да монтирате мечти, то познавате всички инструменти и апарати в тази професия. Ако ми разрешите, ще ви кажа това Най-важният инструмент в тази промишленост е самият мечтател. Точно него трябва да уважаваме и разбираме най-напред. И аз го разбирам. Слушайте, когато бях момченце, в онези времена мечти нямаше, познавах един сценарист. Често ми се оплакваше, че при първо запознанство всеки го пита, как видва в главата всичко това, изобщо не го разбираха. Никой не беше в състояние да измисли нещо подобно. И какво можеше да им отговори моят приятел? А с мен разговаряше за това и ми обясняваше, как да им кажа, че и аз не знам. Като си лягам вечер, не мога да заспя, защото в главата ми гъмжи от идеи. Като се бръсна, непременно се порязвам. Като разговарям, забравям за какво става дума, като карам кола, ежеминутно си рискувам живота. И всичко това, защото в мозъка ми непрекъснато се формират идеи, ситуации, диалози. Не мога да ти кажа откъде се взима всичко това. А може би ти ще споделиш как ти се отдава да избегнеш всичко това. Вие, пък и аз, можем да се отидем по всяко време. Това е нашата работа, но не и нашия живот. Но за Шърман Хилари всичко стои другояче. Където и да отиде, с каквото и да се занимава, то ще продължава да мечтае. Докато е жив, ще мисли, а докато мисли, не може да не мечтае. Ние не го задържаме на сила. Договорът не е желязна решетка. Задържа го собственият му мозък, Франк, за това ще се върне. Нищо друго не му остава. Белинджер повдигна рамене. Ако това... Което казахте, е вярно, направо ми е жал за него. А на мен ми е жал за всички тях. Уейл тъжно кимна. През всичките тези години разбрах едно. Тяхната Орис е да даряват щастие на другите хора. На другите. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право. 1955 Айза Казимов. Айза Казимов. Дримини is a Private thing, 1955. Източник. HTTP двоеточие W наклонена черта SFBT.US Свалено от Моята библиотека HTTP двоеточие W наклонена черта Сечетенке.INFO наклонена черта Текст наклонена черта 1149 Последна редакция 2006 08 1020 часа 36 минути и 48 секунди